الوزيم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن أجيبا بأن المرادة أن القدرة وإن صلاحة للجدين لكنها من حيث تعلق بأحدهما لا تكون إلا معه حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل غرز دي شارح رحمة الله ليلة تعلق دي شرحنا ترأخير دي درس فوريش فاق غرز دي اول غرض شارح رحمت رحمتو لاله اغاز ذکر کوي جواب توجیل لپاره دی جواب مذکور خدا مختار پنځ ده بندنه دا نوره دور بندیکی دویم غرض اغاز ذکر کوي تفصیل المقامه وزاهد ذکر کوي د کلام د ماتین لپاره دریم غرض شارح رحمت الله علی اغاز ذکر کوي دریم غرض شارح رحمت رحمتو علی اغاز ذکر دلیل لپاره دی مدعاماتنا سلام غرض د شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي د فدی سوال انجم غرض د شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي بیا د فاله 파ره دی او یا تیرازی وارده pkg غرض هغه ذکر کوي اختلاف المقاملره ما ویل تې خلاصه دی شرح یا خلاصه د درس هغه مختصر 15 خبرې سوالی اول ولر ذکر کوي لپاره دي توجيه دي صحت لپاره دي جواب مذکور خدا مختاره په نس د بند نه دا نوره دور بندیکي دویم ذکر کوي دی کلام د ماته نو تفصیل المقام ذکر کوي دریم ذکر دلیل لپاره دی مداد ماتهنا څلرم ذکر کوي د فد سوال پنځم بیا د فد سوال او شپږم ذکر کوي اختلاف المقام حاصل دی کلام دارا پرون امام ابو حنیفه رحمه الله ای جو عبد ذکر کړیو یغه ویلیو چېنا اصل خبره دا ده اصل خبره دا ده دغه سوال د معتزله ونه دا وارده زکات چې مګایو یو قدرت صالح لپاره دی زیدینو ده نو اوس دغه قدرت د یو قدرت هغه صالح لپاره دی ایمانم دا او دارنګ دغه قدرت صالح لپاره دی کوفرم ده اوس په هند کوفر کې څه د دې دی پا حین دی کفر کی دی دی پارا قدرت را غلی دا داغا صالح لی دی ایمانم دا. نو چه اللہ تعالی دی ایمان مکلف کرده دا نو سو. چه تا ایمان را وڈا نو دی دی دی پارا اغا قدرت چه د دی کفر دی پارا هغه ولی. آغا دی دی ایمان دی پارم صالح دا. نو آغا خود دی فعال نامختر اغلی دا نو وقوع الفعال بدون القدرت را نغلل. وقوع او دارنگا تکل او دغه جواب بندې فرون غد راغلی و سنا سااح بعد دا خبره صحید ذکهه ده چې پهدي کې تسلیم دالی مدا خسمه ذکه تا قدرتهغا مقدم و معهله فال نه نو کله دی چې قول په تقدم بندې و کهه نودا خو مدا دی معتزیله ووا د اهل سنت مدا خداواچنا په ما بيندي قدرت اودي د فال کې به مقارنته او ما يت راغلی وي نو بازی علماء له دې دې دې دې جواب دې فارې دې صحت او توجیه ذکر کړ کړي دا چې صاحب امام ابو حنیفه رحمته الله علیه په قول ځان نه پوي کړې دې امام ابو حنیفه رحمته الله علیه دې قول مطلب دارا چې هغه آیت اصل کې د قدرت او قسمت ده یو مطلقې قدرت راغلې ده یو قدرت خاصه راغلې ده چې هغه متعلق وي له یو خاص فعل سره نو مطلق قدرته قدرت مطلقہ د مقدم د ل فعالنه او اغه قدرته چې اغه مختصوی قدرت مختصوی ل دی فعال سره اغه معی او مقارن ل فعال سره راغلی دا نو بنا ان علی ذلک تکلب بما لا یتا کمران غی او دارن جماع ید قدرته امر غی ل فعال سره د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه د خپل مطلب دار چې دایو قدرت اغه صالح ل فار د دي ده نو اصل کې د دې د کوه قول بنا ده په تفصيل باندې چې قدرت دو قسمه ده یو قدرته مطلقه ده یو قدرته مختصه نو هغه قدرته مطلقه هغه لفعالنه مخترا ده او د امر تکلیف ده او قدرته مختصه هغه د فعال سره معي او مقارن را غليده چې په کوم فعال نو هغه خاص قدرته سپکم سره د فعال معرض د وجود ترادي اغا دي فعل سره متصل را غالايدا نو لهذا ايو استحالم لازمان اشواله نو نو اغا تكلب بما لا يتعق را غالايدا نو اغا تكلب بما لا يتعق را غالايدا او نو وقود فعله بدون دي قدرته استتاعتنا را غالا دانو لهذا اشكال وارد نصر او دارنجا معيه ثابت سره دي, دي قدرته فعل سره لك دامو الدعا دي اهل سنة والجماعات دا. نو دای راغی پا دی بندی ردو که نوویوی لیتنا دا خبر سینا دا زکا قدرت خاصاتی معی لفعال سر دا ممع لای تصورو فیه نزاون اصلا پا دی که خود چا خلاب ندا راغلی اصل خلاب تی راغلی دا آغا پا دی قدرت مطلقه که دا چې دا مقدم دا لفعال نا او که دا معی معال فعال ده نو را دی اهل سنت دا دا تنا دا قدرت مطلقه هغه معی معال فعال راغلی ده اورا د معتزله او د اعاده چناده مقدم عن الفعل ده نو جواب د امام صاحب کې کدا مګه اومنو چې دغه قدرت د فعلنا مخصه ده نو بیا تسلیم د مدع او الخصم راغی کنه نو څې کلا د یو د مدع تسلیم په راته لدې و جنا دغه جواب به جواب نوي خو جواب هغه وی چې پرون ماتن رحمت الله لې ذکر کړیو چې نه قدرت عبارت وو صورتونه دي یا به قدرت متوهمه اخله او یا به قدرت مستجمعه حقیقیه اخلی کقدرته آغا مستجمعه اخلی نو دمع یو مقارن مع الفعال ده لک داده مو گاهله سنت مدعاده او ک مدار تکلیف اخلی نو چې الله تعالی انسان مکلف کړي دانو د تکلیف د پاره قدرت آغا قدرت متوههمه ده او آغا له فعل نه مخترغه لیداسه هر د الاتو د اسبابنا نو بناءن علی ذالک معيته مقارنه تام ثابت څو او دارنګ وقود فعاله بدون القدره والاستطاعه عليه دا هم لازم نه سول نو خو جواب هغه جواب ده با قيمت رحمته الله عليه وبالما ذکر کړل ده ماتن رحمته الله عليه ايته الله تعالى بنده په هغه شي بندي نه د مکلف کړی چې کوم دي د پواز کنه دراګلې معنا دي تکلیف سره اې له د یو شي چې هغه د مقدور نه ده دسه یو شېتی اغادي د لوسنو ته لیدا په یغه بندي الله تعالی امر ام دی انسان ته نه کئ او دا رنګ الله تعالی نه هم د انسان ته ذکر کئ دغه توجود امر او د نه هی عباده او تکلیف په پیداله ځین کینشت کنه ماته رحمته الله علی خبره دا وکړه چې الله رب العزت بندا دس په دسي او شنه د مکلف کړي چې اغادي د لوسنو ته تلوي اغادي د دې فارا مقدور نه وی ځکه نو مانا دا دا چې الله تعالی په داسې شی باندې امرم نه د ورته کړی چې د پوه سکي نوي اولاد څه شې نه مانا کړم نه دا چې هغه د پوه سکي نوي داغه نه هېدا عبادت له تکلیف نه بیا شارح رحمت الله علی دې کلام دې ماته دې فار وضاحت کئ چې اگر شی چې هغه مقدور دې بندې نه راغلي دې دې لپاره درې سورته نه دي یو سورته دا راغلي دا چې هغه ويممتنیعه هغه ويممتنیعه او محاله لکه سره ممکن نوی ځکه لا فرض دی وخونه محال لازمیږي لکه مثال ته اوربنده جمع دي دی زیدینو او سه اجتماع دي دی زیدینو دانس کېدلې زکا که چیرته دا واقې سي نو بیا لازمیږي اغه لا فرض دی وخونه محال لازمیږي زکا که جمع دي دی زیدینو راسي نو بیا به لازم سي ارتفاد نقیزینو او ارتفاد نقیزینو خو محاله ده زکا شې ته کلا سره د خپل نقیز نو واخلې نو دا دي امور عامونه ګرځي نو کثیر تته قایل سه پرفاید دواردو بندي نو لازم بسيرف د امانان الحصا کدي خبره باندې پینوس السلام خبره ده مګای ته اجتماد نقیزینو محاله ده ولې زکات یو نقز درا وړه نو تحقق دي احد النقیزینا دا تقازا کوي یي د رفی د اخرن چې یو نقز راغی چې انسان سه دا دا سي. نو معلومه را دې چې لا انسان بنې کنه په ته دله بیا چې هغه بل طرف ته بل نقیز راغی اجتماع د نقیزې نو خدامانه دواله متحقق سی نو چې دواله متحقق شول نو اوس د یو چې راغی دې تقاضا کوله چې د بل نفسه چې هغه بل راغی یې تقاضا کوله چې د بل یونسته یو يو تقاضا د رفیدي یو کوله او بل تقاضا د رفیدي دی اخر او بل کوله نو معلومه شو ارتفاق دې دواله اغلل او رفیدي دواله زکه محاله ده چکه لشه سره خپل نقیق نواخلې د دي امور عامه و نه په دنیا کې یو شمل دینه نه خالي کیږي وو په دله نو دي دي دواړو رفه نه کیږي ولیکره فایراوله نو بیا خو په دغه سرګو بندل سره اطمینان پاتینسته لکه انسان چې سره خپل نقیق نواخلې لا انسان دا د امور عامه شامله ونه سه په دنیا کې یو شمل دینه نه خالي یا به انسان وي ها ځین ته ورسی کی کنه وسکته دواله لري کس نه يوه انسان نه سن انسان سن لا انسان نو بیا خو په ديسترګو يا اعتماد را نه غي وو ته دله ځکه سترګو کې چې انسان ده انسان ده او ته یې چې نه دواله مرتفع دي دواله مرفو دي يوه نه ده موجوده نو بیا خو لازمه صرف دي امانا عن الحص بيغه سره يا اعتماد هه او باور را نه غي او دا خو باطل ده نو مارو مسوله چې هغه اجتماع نه کي زينو ده هم باطل ده نو لفرز دي و خونې محال لازمي دي دویم قسم د دې لپاره چې تکلیف به مالایتاق یوشي د انسان په اوس کې نه وي هغه دا ده چې ممکن وي ممکن وي ولیکن هغه د نسادری کې نه ممکن وي ولیکن د دې په اوس کې لکه پیدا کول دی یو جسم اوس کې یو جسم دی پیدا کې نڅه دنیا بړنګسی لفرز دی وښونه محال نه لازمي ممکن د ممکن څه ته ما لا يلزم ا من فرض نڅه محال نه لازمي ځکه ما ویل کدی یو شی پیدا کی نڅه دنیا بړنګسی و خبره دادا چې دا د پښو وس کستنه او دریم قسم دی دادا دا دریم قسم دی دادا چې دا دا. یو شی د سیوی چې اغه ممکن نموي او دارنګ د دې په اوس کې میچاغه واخیسي خو لیکم دا نو کوې دی یو بل وجنوي او په لکه مثلا یو کفر یو کافر کفر کی اوس د دې د کفر سره علم دی الله تعالی اراده دی الله تعالی متعال کړه نو تخلف د مراد له اراده دی الله نه کېدلی سي تخلف د معلوم دی علم دی الله نه کېدلی سي نه نو څنګه کېدلی نو دا مخه بدا واخیږي کنه وس هغه سوال پتا چې نو واري ديګي مخې مې وضاحت کړای دا چې بیا خو دغه کافیر په دې کوفر کې مجبور سو ځکه چې دا کوفر سادرې کې لدن په دی اعتبار سره چې کوفر ونکي خو ته غلب د مراد له اراده دی الله ناراضي او تخلوب د مراد له اراده دی الله تعالی نه محال د کېدای نسی سي دا اشكال څه کولی نه سي کولای ځکه مګو تاسو مې څه وضاحت کړی وو چې دا کوفر څه دای کوي دا تقدر الله تعالی اراده ورسره متعال کوا خدا تعلق دی اراده دی باری تعالی هغه په اختیار دی دی بندو او کدی په دې مجبور هم په اختیار دی بندو نو چې کله په اختیار دی بندا باندې راغی نو جبر نه لازمي کیږي په هر کیفه نو دام هغه دام هغه شی ده چې هغه په وس د انسان کې نستا په دې خبره باندې پوي شوي باکي د ذکر کوي چې وسته کلی په هغه شی باندې تکلیف په هغه شی باندې دا غو انسان په اوس کې نه دا اتفاقی خبره ده دلیل دې لري 파راته ده ځکه قرآن کې الله ویلي دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها باقی پدې باندې سوال راځي سوال دار ازي معترض ي چې دا لرم غرض ده سوال دار ازي معترض ي چې تکلیف به ملائکه واقع ده تکلیف به ملائکه واقعي ده او قران کریم په دې باندې شاهد او ناطق ده لکه قران کریم یای الله تعالی پرشتو ته ویلي ان بیموونی باسماءه اولا نو دغاه دي مسمایات دي اسماء او نمونه بیانول دا دې پوسکیو دې دې مقدور نوم هغه الله تعالی امر ورته کړی ده په غبن ده فلې خبرونه پوه شو نو دلته تکلیب مالایتا کراغه لره ته څنګه دا خبره کوي چې تکليف بما لا یتاق نده واکه دا خبره متفقون علیه ده نو دې راغله دیني جو اپکه چې صاحب زایشکل به د التواریدو که سوء که دغه سوال دی امر په امبی سره. نسره چې الله رب عزت تر ویلو دا لپاره دی تکلیف وای دا امر خودی تکلیف دی لپاره نو دا امر د تعجیز دی لپاره و دا امر د تعجیز دی لپاره وو. پاره په ما باندې تعجیز او دی امر تکلیفي کې داره چې الله رب العزت چې کله یو امر شاته دی مکلف کول پاره دی فاروقي نو بیا په ادا دي دی, دی باندې امر رازی وي او په امر تعجيزي کې چې دیغه هغه عاجز کول مطلوب وي نو دیغه په ادا کولو باندې امیر نه وی نو دلته دا امر چې الله رب العزت ورته کړیو هغه امر دی تعجیز دی فارو امر دی تکلیب دی پاره نو نو تکلیب مالاوت خو به الته وای که چېرته د امرې تکلیفی وي پهلیکن د امر د تعاج دی پااره راغلی وو دی دوی هغه زهار دی ایجزې مخشو نو د دی وجه نه تکلیب ماوتاک نه ده وقعې په دی بندې اشکال اشکالات را نه وا بل اشکال واري دی چې دا په مجموع کې پظم غرض ده سوال دا راځي چې خورآ کري نهاب ته د چې تکلیب مال ده لکه کله چې داتونونه مباره ک راغله چې ان دو ماافان خوشي کو تخو ی حاس به الله کوم شيکه تااس کاره کو یو کې پټوي نو په دی ټولو بندې بهله تعلا له تا حساب کو صح کرا کار من نوبيیک عليه السلام راله تهویل یارهول ده دا کوم چې ظاهر یا پهال اختییاي دا خو به سی خویکغ خاطر راتون نه نفس غیر اختیاری چې کوم اوس سری ته را په زو کې کوم مې را پیدا کې ک دا خو د مک اوسک نسته او الله تلاته ویل ی حاصل کوم بهله په دی م الله تلا م کل فکړي ی نو د دی نه به ځان ګه ساات خو هغه بچ کېدل انتي مشکل دی په دی خبره بندې پوه شوي نوغ د تلیب ما تاخوا واقع ده که نه دی وژ نو د یویللی سره لا, ما لا تو حمیل نه معله تواقه لنا به پر ورګاره تهغ ش چېغ د مک په اوس کې نه وي په لا تهږه مک نه کې په اغه ته بندې چې غه د مک په اوسې وي نو دو هم ځکه کړی وو په د خبره پوه شو معلووم ده چې تلیب مالوتاق واقعې ده خولیکن تفتظانې رحمت لاړ دی دی نه جواب کوي چېنا صاحبه تلیب ماللاوتاق نه ده واقعې زکا چې لا ته حملنا په معنا د لا تو تکلیف نه سره نه ده بلکې دا معنا بلې و نو د دې مطلب دانه دا چې خدای ته موږ په یغشي مو مکلف کې چې کوم دې موږ پوښت کې زکا دا خو نه ده واقع خو خبره ده دا صدقه سوال دې دې دی لپاره کړای چې په مخینوې امتونو کې سختی ورس ورس و کوم ځای ته و پلیتی و ورسوله ورسې ده له غزاې به کټکاوه په منځلو بندیاګنه صفاکې ده چا بهګناو او کلل د سبات ه به په دروا کلي او پفلان کې دغسې کار کړی مونې دوی بغیر دمات نه نه ادا کې د نو دغه اعمال شاقه شاته د متالب دو سوال کړی وو چې پر ورګاره داې مک اوس وتلی دي نو ته بار مکې په مک بندې هغه اعمال شاقه شااق چې کوم دی مکوس ک نهسته دلته ممسله دی تلیب ل سره ستا نه تلیب چېرته وا کې ده پهلیکن څهی خبره ده د عادت چې تکلیف به مالایته <سؤال> که دا ان نه واقع شوی او چون کې هغه مداومت او استمرار نه وکړي نو ختم شوی او د صدقه انه لم یقع دا څنګه د تل سره واقع شوی نه ده واقع شوی وو خو بیا حکم منسوخ نو چې منسوخه هغه مستمر پات نه ده صدقه انه لم یقع لکه لسره واقع شوی نه وي د دا خبره نه ده د لسره واقع نه ده واقع ده چون کې نه وو نو د دې وجې نه د څه د لکله سره چې واکه به هر کیف اختلاف المقام ذکر کړي مساله دا ده چې اوس تکلیف بما لا یطاع واقع خو نه ده او نفس جائز ده او کنه د دې آیت دې مساله کې دوه قول دي یو قول دی اهل سنت والجماعات دا دویم قول اغا د معتزله ودا معتزله یی چې تکلیف بما نه واقع ده نه ممکن ده مګایو چې واقع خو نه ده خولیکن ممکن خو ده پولی ته مور ده تلیببي ما لا تاته دی چې نه واقعې ده او نه ممکن ده او موږه یاو چېنا واقعې خو نه ده خولیکن ممکن ده ممکنه ولې ده و ووج نه چې الله تعلا ک ده او موږه او ټول بندګامدي الله تعلا مملک ده او د مالک د پاره دا جایز هي جا وي ان يتصرف فی مملوکې کیفه اشا چې هغه خپل مملوکې تصرف کې څنګه سیده د مرضی وي او چه نو اوس ممکنه دا ده چې په داسې یو شی مُکلف کی چې هغه د پوز کې نستا هدی خپل وشتو لوکی لکه الله په دې مُکلف کې جسمانت خيزه نو دې بخپل ټول و وسر کې او کو نه خوته نو هغه د په وشت کې ونه نو ګناهګار بنې نه به مستحق د مذمت او به مستحق نه ایقام دی خو نو امکان امکانسته او دغه یي چناله سره ممکن نه ده دلیلی څه ده نو دليله به ان شاء سبا ذکر کوم تاسو ته مسئله په حقیقت کوئ څه خبره یو امام ابو حنیفه رحمت الله علی جواب کړیو دغه د صحت لپاره یو توجیه نقل کړه ولیکن اغه زای په ونه ردی پوک دویم دیماتن رحمته الله علی دی کلام مزاحته وک چې تکلیف ملایتاخ لپاره څو صورت لري درې صورتونه یې ذکر کړم درېمه خبره هغه دلیل ذکر لپاره د مدعا چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها او سلام په ان بون سره د فضل ربنا لا تحملنا ما لا طاقته لنا به په دې سره د فضل اعتراض وکړه تشبیه کوي څه پینځه خبرې او شپږمه اختلاف المقام نقل ک چې واقع خونه د تکلیف ملایتاخ نفس جایز او ممکن دا و کنه نو موږ اهل سنت یا یو ها چه مونکنده او موعتزيليه ايه اه چه ندا مونکنده او سيگاره فساین <تصفيق> اوجی با کله دینه سوک جواب دا ور کوي او توجیه س حدا ذکر چې مراد دا ده ان القدره او ان صلاحت لذ دینه چې دغه قدرت اگر کو صالح د لپاره دي د دینو لیکنه من هيس تعلق لیکن په اعتبار تعلق سره ليو دغه امرین سره لا تکونه چې قدرت مختصره لا تکونه الا لدي حتى أن ما هو دانوي مگر سره لدی فعال نوي حته انما يلزم تردي پوری چې اغه لازم د مقارنه اله الفعاله اغه عبارت د قدرت مخصوصه سره متعلق لده فعال سرا وما يلزمو مقارنتها او اغاة لازم ده مقارنته لترك سرا اغا قدرته مخصوصه ده ترك داته متعالق دلده ترك سرا و اما نفس القدرته او هرچه قدرته مطلقه ده فقد تكون متقدمتنان اغا مخكوه متعالق و لزيد را استحالمرانغله قولنام غیاو حازا مم ما لا يتصوروا دغه معیت دي قدرت مخصوصه د س یو شیدات سپدی کله سره نظام تصور نه دا بالکل یا بیننا و بینهم فما بین د مگا ودي کې بل هو علو من الكلام بلکې پدی کله سره فائدہ نستا فل يتامل نو سوچ د کی اوسې چې یو ځای د خلاف هغه قدرت مطلقه ده نو کلمک دا وایو چې هغه مقدم ده نو تسلیم مدعای الخصم راغی کنه کما سبقا پرونم دا خبره کړی و تسلیم دې مدعا دې خصم راغی کنه نو چې راغی دی و دا جواب خو جواب نه ده نو اصلی جواب اغا د تیمتن رحمت الله علیه وکم ولا يكلف العبد ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه ندما مكلف سوې بندې په غصه باندې چې هغه د دې په تاخت کې نوې به عمل تدنه کدام منتنوي په اعتبار د ذات سره لکه اجتماع د ذین او يا ممکن لکه پیدا کول د جسمه اما ما يمتنع او هر څه هغه ده چې لدی وجنات الله تعالی په خلاف د بندې راغليوي اراده په خلاف د دې بندې راغليوي لکه ایمان کافر او تعديسي فلان ذات وقوع التكليف به نو اختلاف نه راغلي په واقعي دلو دته کلیپ کې په د باندې لدې وژن چې مقدور د مکلف ده په نسبت سره زه عطا اوس کا پیر ده اره خو به دا کو پر ځکه چې په ایمان الله تعالی مکلف کړئ ده او علم دی الله تعالی دغه خلاق واخد ده اراده دی الله تعالی دغه خلاق دی خو لیکم دغه ایمان د دې ممکن ده کنه مقدور دی کنه اې د پوس کې ستې ایمان راوړي زکه اګه کفر چې د کاوه دی الله اراده ورسره متعاله کوا اګه خو ته په اختیار و, و دي دي دا دا نو اختیار لکه څنګه چې د کفر لپاره و ترنګ د ایمان لپارهسته کنا نو زکه نو تکلیف په دې باندې واقع ده ظاهر کې دا معلومیږي چې تکلیف ملایوتاق ده ولیکن دا, دا تکلیف ملایوتاق نه ده ظاهري صورت یې دا ده چې تکلیف ملایوتاق چې خپدنه نه سورې پونک هم لري به وي چې څنګه کیږي درې سره تکلیف بما لا يتاقض واقع نه ده د دریم سره دا واقع ده او امام ما يمتنع هر څه اغه سره دا چې ممتنیو وي لوږه دي نه چې دا بناوي په خبره باندې چې الله تعالی علم او اراده دیغه په خلاف ندير غلی وي لکه ایمان دی کافر څه دا ممتنی اعمالو میږي ځکه د الله تعالی اراده او علم اغه د کفر سره راغلی ده وقد قال قال انه واتوات العاصيه تبدري دعسه فلان زع في وقوع التكليف به من خلاف نظر اغلب وقع كي دلود التكليف کې پدې باندې چې پدې د مکلف ده لیکونه مقدور نه لدی یو جنا چې دا مقدور ده لپار د مکلف فنز ور سره ذات لره ثم ادم متكلف بیا دغه نمکلف کول د انسان په هغه باندې چې د پوسکنوي متفقون عليه ده پدې قوله الله تعالی سره لا يكلف الله نفسا الا وسعها والامر في قوله تعالی <مش uses> جواب دې سوالي مقدرنه والامر في قوله تعالى امر فدي قوله المباركه چې ام بيوني باسمائه او لا د تعجيز د پاره د تکلیف د نه د و قوله تعالى او ذا قال الله تلا چه حکایت الله نقل کړی دا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا بها نو ليس المراد بالتحميل دلته مراد التحميلنا تکلیف نه را حتى يريده تر دې چې اشكال ر باندې وكي بل ايصال ما بلکې رسول دي هغه اعمال شاقو دي لا یو تواک چا هغه د سړی پهس کې نهوي من اوواریزې د هغه او واریزونه اللی هم دو لره کمه کانفل اوم مثابق ق لکه څنګه چې په مخکېنو ی متتونو ک ما او زههاتو کته وانما النزاع خبر اختلاف ترى غليدا اغا په جواز امكان دي لري کده معتزله تر منکر على القبح العقلي اغا يي صدع عقلا قبيح ده وجوزه الاشاعره اشاعره جائز گل زول ده لا يقبحه ذكا قبيح نه بللکی یل جانب دی الله تعالی نه هیچ وقد يستدل